És dimarts 23 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la soprano palafrugellenca Esther Ribot iniciarà el proper mes d'agost una gira per la costa Rica amb l'Orquestra Barroca de Barcelona. També comentarem que l'Ajuntament de Palafrugell i el Festival Cap Roig de la Mà de Clippers Live renoven l'acord de col·laboració. La informació comarcal ens portarà fins a la capital de la comarca, en Rafael Corbí perla amb l'Eva Gasull, la responsable de comunicació de la Fira del Cir de la Bisbal, que farà una valoració de com va anar aquest esdeveniment que va tenir lloc aquest passat cap de setmana. I per últim us comentarem que Palafrugell acollirà dos espectacles teatrals del Festival Temporada Alta, els comentarem amb Gerard Bruies, el cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Inicia aquest informatiu d'avui, dimarts 23 de juliol, explicant que l'Orquestra Barroca de Barcelona farà una gira per Amèrica Llatina aquest mes d'agost en el marc del Festival Internacional de Música de Costa Rica. Us expliquem aquesta notícia perquè dins de l'expedició de l'Orquestra Barroca de Barcelona hi haurà la soprano solista Esther Ribot, de, de Palafrigill, com dèiem, i a la qual doncs, tenim el plaer de saludar a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Esther. Bon dia, un bon dia a tothom i Hola. gràcies per, per parlar una mica amb mi. No Gràcies a tu per atendre la nostra trucada i explicar-nos doncs, una miqueta més al voltant d'aquesta gira que fareu el proper mes d'agost, ben bé del dia 1 fins al 26. Um, com és que uh, Esther Ribot ha estat escollida com a, com a soprano solista dins d'aquesta formació? Bé, he tingut uh, la, la sort de, de poder fer més... més um, més projectes amb aquesta orquestra i teníem en aquests projectes muntats teníem una, un programa que es diu La Lumière de la Parol uh -huh. i van considerar molt adequat poder -la, poder portar aquest programa a Costa Rica perquè a més a més allà també els hi havien comentat que els agradaria molt poder fer alguna cosa amb veu, m'ho van proposar i, i em va semblar doncs, perfecta la idea, em va semblar molt, molt interessant poder poder portar la música barroca, doncs, doncs a Amèrica Llatina i també en un país que més costa rica. Uh -huh. Llegeixo doncs, que actualment doncs, compagines estudis de cant eh, i també doncs, eh, has finalitzat un màster de música antiga. No sé si t'agafaves sí. tu aquest, eh, aquests mesos de, de juliol i agost com a vacances o, o fa temps que ja sabies que, que teniu eh, aquest projecte entre mans. Fa alguns mesos que ja, que ja ho sabia i, i ja m'havia guardat una mica miqueta a les dates i que és que també puc ganes de fer una mica de vacances perquè entre que estic finalitzant uns estudis entre que també eh, jo vaig guanyar una plaça d'interinatge amb, un, amb una escola de, mm. de música i també d'unoclàssis, també em parteixo d'essència i, i amb altres concerts que, te, que tenia muntats doncs clar, era com, com moltes coses però també em feia molta il·lusió poder dedicar una part del mes d'agost a, a, a girar amb una orquestra com l'Orquestra Barroca de Barcelona, la veritat. Uh -huh. uh, aquest, uh, aquest festival que, que, que es fa a Costa Rica, doncs, hem de dir doncs, que també hi participaran altres orquestres de, ah, i altres formacions. Sí. Uh, això suposa que és important, no?, també, per veure aviam, altres, altres formacions i, i altres estils, perquè no, tots, no totes toqueu el mateix estil, oi? Exactament, sí, sí. Aquest és, la, és el, el 29è any que es fa, que aquest festival es fa, és un dels més importants de l'Amèrica Latina, i, i engloben diferents, uh, diferents formacions musicals del món del clàssic. No? I, I sí, evidentment, serà molt interessant poder poder també veure orquestres, perquè no només venen orquestres d'aquí, catalanes, o espanyoles, sinó que també venen orquestres d'arreu de, d'Europa. Llavors, doncs, serà molt interessant poder veure... La, la, la manera de, de, de fer la música d'altres llocs, d'altres països de poder compartir intercanviar, evidentment que serà un, una experiència molt gratificant uh -huh. uh, Llegeixo que s'oferirà un total de 10 concerts uh, sí. Ens pots explicar una miqueta així grans trets uh, en què... Sí. On de, fet, de fet, jo hi intervindré a partir del 15 uh -huh. hi, ha, hi ha una part de l'orquestra que se'n va el dia 1 d'agost i que estaran allà i jo intervindré a partir del dia 15 d'agost i el primer concert serà el 17, o sigui, el dia, el dia 15 sortim d'aquí, el, el dia 16 estem allà i comencem a treballar per per als concerts, uh -huh. i el dia 17 serà el primer que farem, i serà en un lloc que a dins Sarapiquí, sí, sí, que, que es veu que és molt conegut perquè és una zona sí, molt, molt volcànica, uh -huh. i, i el primer concert serà allà i en aquest sentit vosaltres us centreu o la, en aquest cas l'orquestra barroca de Barcelona es centra en, en en músiques dels segles 17 XVII i XVIII ah, exactament. Uh, exactament, tipus, exactament per sí. la gent que, que no estigui a, a basada en aquest estil de música, de quin tipus estem parlant de quina, quins autors tenim que, que siguin coneguts per la gent o sigui, els més, els més coneguts podrien ser Händel, per exemple Bach, mm -hmm. Bach també és conegut Vivaldi, potser aquests tres podríem dir que són com els més coneguts per la gent, no?, els més... Sí, sí, de fet, allà ens demanaven també, perquè és és un projecte que tenen allà per apropar la música la música clàssica a tothom, vull dir, que és, que és un projecte que fan des d'allà per poder apropar la música a tota, a tota la població de Costa Rica, vull dir que realment també ens demanaven que fos música el més propera possible. Uh -huh. uh, aquest festival... Aquest que que interpretarem. Com dèiem, aquest festival, o, ens ho has comentat tu, sí? és el 29 any ja que es, es realitza, en aquest sentit, eh, sí, allà hi ha més tradició de música clàssica que no pas aquí? Ostres, mira, això sí que no és una, no és una, no és una pregunta que et sabria contestar d'una forma verdadera, eh? d'una forma com... No t'ho sabria exactament dir, però sí que és, és un projecte que fan per apropar molt la música la, la música clàssica, sí que ens van han explicat i ens han comentat que ho fan molt per, per això, perquè puguin preparar la música tot el poble. Mm -hmm. No ets dir si hi ha més tradició, eh? en aquest sentit, però no. m'haurem informat una mica més. No, no, sí. la, la música barroca sí que és molt... A Europa era, era, era una música que que s'escutava molt, no i llavors sí que hi va haver molta influència valem el temps fluït a Mèxic, també, per les colònies i tot això, però, però no ets dir-ho a Costa Rica, fins a quin punt hi ha molta, molta, molta tradició. Mm -hmm. Però no sé si t'ho has de faltar, doncs, que poder, ara tu deies, no?, que a Europa sí que hi ha aquesta tradició, però poder aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, poder, no hi ha aquest tipus de festivals eh, adreçats més a un públic que no sigui tan eh, abasat aquest tipus de, de música. Sí que és veritat que n'hi ha, però és veritat que hi ha, hi ha, hi ha, hi ha poca cosa, eh?, en comparació amb, Europa, amb la resta d'Europa hi ha hi ha, hi ha pocs llocs d accedir. tot està molt molt concentrat i hi ha, hi ha pocs llocs d'accedir sí que és veritat que, que això ens hi hem trobat Sí, sí. Doncs, a bien. França hi ha molta més tradició, a Alemanya també vull dir però aquí és veritat que, que no n'hi ha tanta mm -hmm. Sempre que parlem d'aquest tipus d'art doncs, ja sigui doncs, aquestes músiques o, o, o, sí. o art pictòric o fins i tot dansa més eh, clàssica sempre sí. doncs, eh, ens comenten eh, els protagonistes que troben a faltar una miqueta més doncs, que, que, que Sí, aquest... més, i més de suport, sí. no? de cara mm -hmm. a les entitats doncs, una mica més de suport, sí i que trobem faltar, sí Nosaltres intentem amb aquestes entrevistes aviam si doncs, començant des dels ajuntaments, que és doncs, el més proper que tenim, fins Exactament. a institucions més grans, aviam si poden aportar aquest granet de sorra perquè doncs, aquesta, aquestes expressions artístiques doncs, siguin més reconegudes aquí a casa Exactament. nostra, intentem fer-ho de mica en mica, aviam si ho puguem aconseguir, i, i d'altra banda si ens centrem més en, en la teva figura eh, comentàvem, ara estàs doncs, compaginant aquests estudis, també ens Comentaves doncs, que has, un, has obtingut una, una plaça no? de docència sí, a, sí, sí, sí, al Col·legi sí. Montserrat de Barcelona El, Sí, sí sí al Col·legi Montserrat i estic um, també a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu uh -huh. de, de, del barri de Barcelona sí. uh, Déu-n'hi-do, ets, ets molt enfeinada, no? No sé si tens molt de temps uh, per dedicar a altres coses si intenta trobar el temps el dia té 24 hores evidentment no pots, mm. no pots trobar-me més però intentes compaginar-te una mica com, com pots, no? intentes dedicar una mica de temps doncs, també a la vida social i, i, i bé, es va portant, es va portant la veritat és que es va portant això també t'ho preguntar per si tens uh, si pots venir sovint cap aquí, cap a Palafrigell vinc poc sovint eh? vinc poc sovint m'agradaria mm. venir una mica més més sovint, però a vegades és, és difícil. Uh -huh. sí, sí. Tu vas, doncs, els teus inicis van ser a l'Institut del Teatre. Què, què, què és el que et va sí. fascinar d'aquest món d'aquest doncs tipus de música, més d'òpera, més uh, amb aquest estil soprano? Bé, jo a l'Institut del Teatre vaig tenir com a professora de can la Maria Dolors Aldea, que és una, una soprano molt reconeguda també, uh -huh. i, i ella em va començar em va començar a, a, a apreciar una miqueta més aquest, aquest estil de música, no? Jo potser venia un món més modern, d'un món més de musicals, mm -hmm. i ella, doncs, em va dir, la teva veu és molt... O sigui, tens una veu que, que seria molt, molt, molt adequada per a aquest tipus de repertoris, i llavors me'ls va descobrir com aquell que viu, i, i la veritat és que li vaig anar trobant al gust, llavors doncs vaig iniciar me en el món del clàssic i dins del clàssic encara me'n vaig anar una mica més enrere uh -huh. perquè em va em va cridar molt el món de, del barroc i de la música medieval i de i de tot aquest estil o sigui que ha sigut com d'anar del modern has <ríe> doncs anat com com més enrere no heat anat, he anat fent un viatge en el temps com com més cap en el uh -huh. passat cada vegada no i, i la veritat és que ha sigut un plaer descobrir tot aquest, tot aquest món.ixí com has fet aquest pas cap, a, doncs, cap al passat, tot dir, cap a músiques més antigues, no sé si sí. tu contemples en un futur poder doncs, tornar més cap al lo contemporani. O ho és difícil ja. Mm. Mai no es pot dir, eh? Realment estic molt oberta, vull dir, m'han sortit projectes de tot tipus, eh? I he fet música contemporània, també, amb un quartet de, de, de, de corda que em va sortir un projecte i, i ho contemplo, evidentment, sí, sí, estic oberta a tot tipus de propostes. Però és veritat que aquest món i la música antiga, doncs, m'agrada molt. M'hi sento molt a gust. Doncs, eh, Esther, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes -nos a vosaltres. una miqueta, doncs, de context d'aquest festival. Sí, mira, si hi ha algú de Palafrugell o de, o de la comarca que aquest estiu que cap a Costa Rica, tío, doncs, que, que sàpiguen... I tant, que sàpiguen que a partir del dia 19, del dia 17, sí. no? Eh, doncs estaràs per sí. tu també i, per tant, doncs, us, eh, la podreu veure en cinc d'aquests 10 concerts que l'Orquestra Barroca de Barcelona participa dins d'aquest Festival Internacional de Música de Costa Rica. Nosaltres... Exactament. Ester, doncs et desitgem que et vagi tot molt bé, que, que sigui tot moltes un éxit gràcies. aquesta gira. I si, Moltíssimes gràcies. Si et sembla, podem parlar quan tornis? Perfecte. Perfecte, i tant. I doncs tant, i tant. Potser ho... et podré encara una mica també. I tant. Ens ho apuntem a l'agenda i així quedem ja eh, per, per després de, de l'agost i esperem doncs, que tot et vagi molt bé i moltes gràcies de nou per, per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Gràcies doncs ja us hem comentat l'Esther Ribot de Palafrugell tot i que actualment doncs, no té gaire temps per venir aquí a la seva casa natal doncs que a partir del mes d'agost a mitjans del mes d'agost estarà a Costa Rica doncs oferint aquests 5 concerts dels 10 que l'Orquestra Barroca de Barcelona ofereix a Amèrica Llatina a Costa Rica dins d'aquest Festival Internacional de Música de Costa Rica que ja, com deia l'Esther, doncs, és la 29a edició que tindrà lloc. Continuem amb informacions relacionades amb casa nostra i també amb la música, podríem dir, i és que l'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el conveni de col·laboració amb el Festival Cap Roig 2019. Un any més, aquest acord pretén coordinar aquells punts en els quals l'Ajuntament dona suport a l'organització. Entre els acords de col·laboració es determina que el consistori aporta el festival personal per a l'acomodació del públic assistent i per a la informació i difusió del municipi dins del recinte de Cap Roig. A a més, també es fa càrrec de la vigilància i el control viari i d'espais públics i del condicionament de les zones reservades per aparcaments de vehicles. Així, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, a més a més, promou el festival a les seves xarxes socials, les seves oficines de turisme i a través dels mitjans de comunicació i difusió. D'altra banda, l'empresa promotora del festival Clippers Life fa constar el nom de Calella de palà i l'emblema de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Palafrugell en totes les publicacions, cartells o altres mitjans que utilitzi per a la difusió i promoció del festival en aquesta edició del 2019. Un fet que també estipula el renovat conveni, com deiem amb el Festival Cap Roig. Per últim, cal destacar que un any més l'Ajuntament de Palafrugell ha renunciat a les invitacions dels concerts. Així, per tercer any, el consistori ha declinat els passis que rebia cada any per assistir als concerts del festival. D'altra banda, doncs, us hem de recordar que aquesta 19a edició del Festival Cap Roig es va inaugurar ara fa 10 dies, el divendres 12 de juliol, amb el concert de Maluma, i abans de l'inici del festival us recordem que Juli Guiu, el director del festival... Comentava en aquesta sintonia que Cap Roig partia amb 36.000 entrades venudes, un fet que els permetia començar el festival amb un punt de tranquil·litat, unes paraules que podeu recuperar a la nostra pàgina web, a ràdio palafrugell.cat. Us dèiem que l'inici va ser el dia 12 de juliol, i el punt i final el posarà Aino Arteta el 21 d'agost, la veu més destacada de la lírica espanyol actual i, de fet, aquest darrer concert també serà el concert solidari d'enguany, la recaptació de la qual es destinarà a l'associació Acompanyar de Palafrugell. Per tant, doncs, enguany, aquests 25 concerts que es faran a Calella de Palafrugell i entre els quals doncs, ja hi ha hagut els destacats de Maluma, Sílvia Pérez Cruz, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana com Diana Kral i encara queden doncs, algunes veus destacades com David Bisbal, Luis Fonsi, Katie Melua, Jamie Cullum, Neil Rogers d'Anxic, Ben Harper, Álvaro Soler o Vanessa Martín, entre d'altres, i a més a més també doncs, dos propostes per a un públic més familiar, com són l'espectacle del McLari i la família del Super3. ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarts. ara posem la mirada en la capital de la comarca i és que en Rafael Corbí ha pogut parlar novament amb la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal d'Empordà, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana per fer la valoració al voltant de l'edició d'enguany. Us deixem amb aquesta conversa de Rafael Corbí amb Bbagagasull, la portaveu amb B Bagasull, la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal d'Empordà. Con sabem quan vam parlar divendres passat que tenim aquest cap de setmana la fira del cir de la Bisbal amb una nova edició, vam parlar amb Leva Gasull, volem saber-ne en el dia d'avui fer ne un petit resum de com ha anat d'aquesta cap de setmana a la capital vegempordanesa. Eva Gasull, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Com ha anat aquest cap de setmana de la fira del cir de la Bisbal? Doncs molt bé, fantàstic. Avui, avui amb aquella ressaca de fira, però també plens, no? molt plens d'aquesta fira, molt plens de, de l'agraïment de, de tot aquest cap de setmana no? que, hem, que hem viscut de circ. Mm -hmm. Parla'm de mica dels espectacles, que és el que més va sorprendre, que és el que més va agradar, quina és la teua opinió? Eh... Uh... La meva, i diria que compartida, perquè així ens va fer arribar com el públic i la gent assistent, no? jo diria que havíem des de la Fira apostat per un, un canvi, un canvi d'ubicació en l'inaugural i amb un inaugural increïble, no? càrrecs d'aquesta mm. companyia francesa, no? que la, o sigui, la companyia que ens va, que ens va presentar l'espectacle Visvidon i que va tenir una gran acollida de, de gent, una gran expectació de públic i, i que va fer convertir aquesta nit de divendres en una nit màgica, superbonica, no? Llavors, al llarg del cap de setmana, doncs, hem pogut anar veient uh, uh, diferents espectacles, una companyia santa a la plaça de l'Ajuntament, que no hi que cabia ningú més, arrementada, estava plena, plena de bom a bom, uh, o una companyia al Cés Alament, no? Unes companyies brutals. Mm. i ahir aquest tancament que vam tenir amb rumià, el oh, que va fer xacar els assistents a teu dret. Fantàstic. Ah, sí. mm. Doncs uh, unes uh, bones uh, previsions que ara ho tenim, aquestes formacions, que han uh, complert les expectatives. També ha complert les expectatives la visita de, de gent, la participació del públic? Sí, sí, sí, nosaltres ens havíem posat com a, com a repte arribar a nous públics i, i la veritat no? Nos, estàvem amb, amb un públic assistent de, de, del voltant dels 30.000 i, i podem dir no? que hem sobrepassat aquesta xifra um, no dèiem, no? i ens deien unes en xifres al del voltant dels 33, 34.000 assistents en aquesta, en aquesta fira. No? I aquests canvis d'ubicació de, d'espais, aquests canvis han fet que, tot i, aquest, tot i no, no, amb aquesta augment d'assistència de públic, eh, s'ha pogut gaudir igualment de tots aquests espectacles i, a més a més, amb una visibilitat eh, molt bona, no? És l'any que heu tingut més visitants a la fira, calcules? Possiblement, possiblement. Mm -hmm. Possiblement, sí. Eh van deixar d'acabar de mirar, no? Suposo, també una mica, però... Acabava de mirar, però, però anàvem mirant no? i dèiem, no? I ahir un comentari d'un bisbalent, no? Deia, era és increïble com, eh, perquè la bisbala estava de gom a gom, hi havia més gent que mai i el fet d'haver fet aquestes... No? d'oferir més espectacles alhora, el fet d'estar doncs, en espais més repartits doncs, feia que, que tothom pogués gaudir, pogués gaudir dels espectacles pogués gaudir Uh, i havent dit molta més gent no? i ell ho verbalitzava que bé, no? que bé el, aquests canvis que mm. estem fent Eva, alguna cosa que no hagiu vist del, del toc clara o que us agradaria canviar perquè no tot han de ser floretes o sí, igual sí mirada, no estaven parlant amb companys no? I, i, i evidentment sempre hi ha petites coses de a millorar, no? però dèiem no? l'any que ve d'aquesta 25ena fira no? i dèiem estem preparats com per créixer a la nostra manera, no? sempre vam creixer com, com a poc a poc no? i dèiem, aquest any havíem introduït un altre espai que era la, la plaça de la Cerdana no? que va tenir gran acollida de gent i sobretot també públic forani i dèiem, no? de cares a aquesta 25ena fira, doncs com continuar eh, fent això no? i millorar en aquest sentit per encara ha estat tots amb més qualitat, no? Mm -hmm. que... Un altre canvi de mm -hmm. dia sigut per a aquests programadors eh, donar-los encara més visibilitat en els programadors que venen a la fira, que n'hi ha uns quants, no? El, per, per fer més atreient encara els artistes de Benetllí, eh, Tuaq i la visual i també per als propis artistes. Vam fer ja el segon any consecutiu que fem conferències dirigides als artistes que venen, i la conferència d'aquest any, que era per conèixer el circuit de circ que tenim a Catalunya, també va tenir una acollida molt i molt bona per part dels artistes. No? Llavors, és com tot això fer-ho encara doncs, més gran. Uh -huh. uh, recordem que l'any que ve serà la 25a edició, les Bodes de Plata us n'espera una, una de bona, suposo, no? I tant. Les ganes hi són, avui tots estem, com deia a l'inici, no? com amb molta ressaca de fira, però també moltes ganes de ja poder... Uh, posar-nos a treballar per aquesta 25è edició, no? que la farem gran. Molt bé. Eva, alguna cosa més que ens vulguessis explicar, doncs? Uh, res, agrair, agrair a tothom, a tothom, sobretot a la gent, al públic assistent que ha vingut, que sense tota aquesta gent que a gaudir d'aquests espectacles i que ens dona aquests somriures, doncs la fira no seria possible, no? I també tota aquesta gent que ens ajuda i, i col·labora amb nosaltres, sigui en mà d'obra, diguéssim, és a dir, treballant amb, amb nosaltres que també a tothom qui col·labora d'empreses, doncs econòmicament parlant. No? Mm -hmm. Poder, poder dir-ho, un gran agraïment a tothom. Doncs moltíssimes gràcies per haver col·laborat amb nosaltres un cop més i estarem ben amatents amb aquesta nova edició, que ja ens anireu explicant moltes coses, segurament. Eva Gasull, moltes gràcies. A vosaltres. Merci. I tornarem a parlar d'arts escèniques i en aquest cas ho farem explicant que Palafrugell doncs, serà la seu novament de dues obres de marcades dins del Festival Temporada Alta, que va néixer a Girona i a Salt, i que doncs, des de fa uns quants anys ja s'ha estès per diversos indrets de comarques gironines i Palafrugell, un any més, serà un dels indrets on acolliran aquests espectacles. En aquest cas, enguany, doncs, seran dues obres de teatre, dues obres de primer nivell, com són la D Andresa D'Alfredo Sanzol i la partida d'escacs d'Ivan Morales, la primera doncs, amb el de Goll de Gom i té de teatre i la segona que té com a actor principal i únic, de fet, Jordi Bosch, que assumeix diverses veus i personatges. Ens hem apropat avui fins al Teatre Municipal de Palafrugell, hem parlat amb el cap de l'àrea de cultura perquè faci una valoració d'aquesta doncs, nova col·laboració que eh, un any més Palafrugell fa amb el Festival Temporada Alta i que suposa doncs, tenir aquestes dues obres, doncs de primer nivell a casa nostra en el darrer trimestre de l'any. En parlem amb engerar Pujies, al cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Doncs, eh, bon dia, Gerard Proies. Eh, primer de tot, doncs, gràcies per atendre'ns, eh, per explicar doncs, aquestes dues obres que arriben a final de trimestre aquí a, a Palafrugell. Un any més, doncs, a temporada d'alta, que col·labora, eh, o Palafrugell, que col·labora amb temporada d'alta i acull doncs, dues d'aquestes eh, obres que ofereix el, el festival. Uh, sí, és el, estem entre no trobàvem si era el setè o el vuitè any que fem aquesta col·laboració això s'ha de dir que sempre ens dona com molta promoció de la vila enllà perquè temporada alta d'aquí del, del, del sud d'Europa possiblement amb el Davinyó és el festival de teatre més important que tenim i per nosaltres participar-hi és un luxe uh, s'ha de dir que hi participa l'Ajuntament però participa també la Fundació Vilacases perquè de les dues obres que portem la Fundació Vilacases en financia una nosaltres financiem l'altra i nosaltres hi posem tota la infraestructura del Teatre Municipal al servei de, de poder tenir temporada alta a casa nostra Enguany, com cada any són dues les obres la d'aquest any tenim el 13 d'octubre Uh, l'obra La tendresa, que és una producció de Gull de Gom Té te de Teatre, que s'estava fent el poliorama, uh, una obra bueno, triomfant, podríem dir, a Barcelona, i el 29 de novembre portem la partida d'Escacs amb en Jordi Bosch, que és sobre una obra de l'Stefan Zweig i que és una producció del Romea. Aquestes dues obres també és important no? ara tu deies la promoció de, de la vila doncs, pel que representa el festival de, que cada any doncs, se supera i sembla que no tingui sostre i d'altra banda doncs, el, el, les obres que arriben ara tu deies de Goll de Gom, Té te de Teatre amb la Tendresa i Jordi Bosch amb aquesta partida d'escacs de, eh, noms de, de, de primer nivell com ja va succeir l'any passat amb les noies de Moss Bon Road per exemple Sí la veritat és que nosaltres aquestes obres de, de tanta qualitat no només per la qualitat sinó per, per la despesa que representa portar-les, nosaltres sols difícilment podríem però amb la col·laboració de la Fundació Vilacases i la col·laboració de Vitor, els que són els organitzadors de temporada alta, és molt més fàcil també és veritat que la publicitat i la difusió que té es multiplica per per cent que no pas la que podríem fer nosaltres sols, perquè uh, bueno, es, es, es publicita arreu del país i encara més enllà. Tenim comprovat que en els bolos que fem de temporada alta uh, la gent que ve és sobretot de, de tot l'entorn comarcal que, que tenim Vull dir, no és només gent d'aquí sinó que ens ve, ens ve de fora i això és possible a la gran difusió que fa temporada alta i el prestigi que tenen com a festival i tu parles de temporada alta i estàs parlant de qualitat segur tu vas a veure una obra de temporada alta i a vegades podries anar-hi sense saber què fan que, que saps que, que el segell que el segell és Enguany són aquestes dues, la tendresa i la partida d'escacs. Això és temporada alta, és el festival, qui diu tenim aquestes dues obres per vosaltres o, o, o també en aquest cas cultura i en aquest cas no, la Fundació Vilacasa, no sé si teniu també algun paper rellevant a l'hora de triar la, les obres. Aviam, eh, en Salvador Sunyer, que és el director de temporada alta, contacta sempre amb mi i a partir d'aquí ens posa sobre la taula quines són les possibilitats. Triem obres que puguin ser un, un èxit segur, les obres de caràcter més d'avantguarda o minoritari, això es deixa per Girona, perquè també la massa crítica que pot anar-hi és més, més elevada que no pas la nostra, i la Fundació Vilacases també està al cas del que, del que portem. Però ja et dic, en Salvador ens posa sobre la taula, mira, tenim aquestes opcions, tenim aquests dies, i després som nosaltres qui al final, diu pues, va, preferim millor aquestes que una altra. No? I amb aquests eh, 6-7 anys buit que, que fa cada temporada alta doncs, arriba aquí a Palafrugell, eh, la valoració és més que positiva, no? Pel, ja no només pel fet de, de que s'empleni el teatre, sinó també doncs, per altres eh, aspectes positius que, que, que es relacionen amb, amb tenir aquestes obres. Sí, eh, les obres les tenim, eh, s'ha de dir que ha anat amb un increscendo cada vegada més important, eh, L'any passat amb les noies de Mos van Rock, per exemple, van fer, fer el ple, vull van fer el sold out. el que passa que sí que també és molt la promoció que fa de, del nostre poble, la promoció que fa de Palafrugell amb l'alcalde Sistim Cadanya, la a la roda de premsa i, i amb tots els mitjans, bueno, la de mitjans de comunicació que van en aquella roda de premsa no, no ho aconseguiríem nosaltres i el nom de Palau Frugell eh, surt sempre perquè això sí que ho tenen molta cura, en Salvador Sunyer no s'oblida mai de cap de, ni de les seus ni dels col·laboradors ni, ni això per nosaltres eh, ja dic, no és només la, les obres que poder-les tenir amb el suport econòmic que té temporada alta i que té la Fundació de la Casa sinó també tota la difusió que es fa a fora de... és, és un luxe poder-hi participar al final té molt més avantatges que no, que no una altra cosa Per últim, per acabar la tendresa també coincideix amb el festival de, de jazz Costa Brava això és eh, casualitat o ja jazz buscat expressament també? Aviam, és, és casualitat És casualitat, dir. però nosaltres hem pensat que era una opció jugar-hi i nosaltres el festival de Jazz Costa Brava eh, en, acaba el mateix trets a, a Plaça Nova però pensem que poder mira, tenir l'últim bolo del festival a Plaça Nova al matí i la tendresa a la tarda pensem que és acabar amb un cap de setmana eh, absolutament ple d'activitats sí, potser es podia haver fet un altre dia segurament sí, però aquest doncs mira, ja tenim tot el públic del festival que també també cada vegada tenim més gent de fora i pensavam que a més a més oferir la possibilitat dhaver veure la tendresa, doncs, eh, acabava amb la sirareta. Sí. doncs eh, Gerard, moltes gràcies i doncs recordem els, eh, els oients i a la gent doncs, que segueixi aquesta entrevista doncs, que ja hi, hi ha les entrades a la venda, trobareu enllaç a la nostra pàgina web i per tant doncs, ja podeu començar a adquirir-les que ja he entrat a, a l'enllaç i, i ja n'hi ha algunes de, de venudes eh? per tant això ja comença a tirar sí, eh, el que tenen aquesta, el, el públic de temporada alta és molt primer eh? jo mateix ja he comprat o oh, he reservat unes entrades també per Girona perquè dius, si no ho faig ara segurament eh, em quedaré sense. Per tant, jo animo la gent de que, de que si vol venir les compri ara perquè és que possiblement s'acaben amb rapidesa. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Així doncs, apunteu-vos aquestes dues dates, la primera de la tendresa d'Alfredo Sanzol, doncs, que es representarà el diumenge 13 d'octubre, coincidint, recordem, amb el festival de jazz Costa Brava, i d'altra banda, la partida d'escacs de Jordi Bosch i dirigida per Ivan Morales, que arribarà a Palafrugell el 29 de novembre, així doncs, amb aquestes dues obres, com dèiem, temporada alta, tornarà a Palafrugell en el darrer trimestre de l'any. I amb aquesta darrera informació relacionada amb el Teatre Municipal de Palafrugell acabem aquest informatiu d'avui dimarts 23 de juliol i nosaltres us recordem que demà tornarem a la mateixa hora però que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà estigueu informats a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat que anem actualitzant el minut dels fets que succeeixen a Palafrugell a casa nostra. Per tant, doncs, no perdeu de vista el renovat portal radiopalafrugell